terrassa com sa terra i aquest és el llibre sona Antonia Font perquè anem una mica a les Illes Balears, anem a, a Inca que és on, on viu i on treballa Xes mm. Reina, que és aquest mestre xarcuter que ha fet aquest llibre editat per Col en Col que es diu Porca misèria Los oficios de la carne, i des d'aquí diem que algú, sisplau, l'ha dit en català, si pot traduir-lo estaria, estaria bé Xes Reina és una és, és, és un, un xarcuter per dir-ho d'alguna manera fantàstic però amb, un, amb una capacitat d'innovar, realment, no? És Increïble, pura, sí, sí. increïble. Totalment. Em sembla que també hi ha receptes antigues aquí, de, de, no? de coses que es feien fa... Totalment, comença fa per aquí, és que clar, és bàsic. Ja. El Charles Heine em sembla que, que diu que aquest llibre, ell, en principi, Clar, l'havia pensat per, per tots els xarcuters, no? per l'ofici de, del carnisser, del xarcuter, fins i tot diu, clar, li donant una d'informació a la indústria, clar. de fet, no, idees, no? però també és veritat per gent que, que s'animi. Nosaltres mm -hmm. hem pogut parlar amb el xerreina, eh, que, com dèiem, eh, és conegut per les seves excel·lents sobrassades que fa a Can Ui. Company, a Inca Mallorca, boníssimes, i, i ell que acaba de publicar aquest llibre, Porca misèria, Ens explica una miqueta, doncs, això, l'objectiu eh, fonamental d'aquest llibre. Per aprofitar el porc, el que feien abans, que era una obligació entre cometes i que es quadrava absurdament el puzle, avui en dia molts d'aquests productes són subproductes i ningú els vol. I el que intenta el llibre és ajudar amb una sostenibilitat a aprofitar productes que abans eren absolutament imprescindibles, i avui busquem fórmules perquè no siguin imprescindibles però perquè siguin útils. O sigui que, en poques paraules és un llibre per, perquè l'animal, un cop mort, eh, sigui tan sostenible com pot ser-ho un cop viu. Vull dir, és el respecte a la vida de l'animal, respecte a la mort de l'animal. La sostenibilitat real, no la del circ eh, que ens venen. Sostenibilitat absolutament real i des del suc d'uns peus de porc fer una gelatina de maduixes, per no tirar aquest suc, des dels greixos fer potenciadors de sabors, perquè ara ningú vol els molts llars, ningú els vol uh, és un joc, acabem el llibre amb una recepta d'un un, un, sabó despassada amb mel perquè és aprofitament pur i dur i es fa desgreixos que sobren del porc que interessant tot això de la sostenibilitat i aquesta I idea d'escolta, que els porcs es mataven per conservar, eh? no per gust ni per plaer l'únic que, clar, ho hem, de fer bo. <laughs> ho hem de fer bo fantàstic, és reina, com sempre i si et sembla allò que dèiem anem del porc al peix uh -huh.